Чого я вилась. Ну, скажи, чого? Та пропадити пропадом, приблудо, хай навіть юність ворога мого на тебе схожою не буде. Жорстоке небо. ІНТЕРМЕДІЯ. Невисокий чоловік у зеленій шинелі, шкутельгаючи, зайшов до кімнати, привітався і дав господині записочку. Господиня якось розгублено взяла папірця, швидко пробігла очима. Вибачте, але я здивована і навіть неприємно вражена. Той, хто писав це, знає мене багато років, знає, що у мене ніхто ніколи не ночував. Тут же, показала рукою, ніде найдорожчого гостя покласти. Гість знизав плечима. Тоді вибачайте, переночую десь на бульварі, на лавці. Пробачте, будь ласка, я вже дві ночі переспав під зорями. «Трохи перемерз, але то нічого, мені не звикати». Господиня понуро дивилася в підлогу. «Я вас не виганяю, але у мене самі ж бачите. На цьому помості сплю я, на дивані син. У мене дорослий син. Скоро в армію піде, а на підлозі спати не можна. Сиро, підвал». «Все ясно», – награно бадьоро сказав гість. Аудієнцію закінчено. «Тільки дайте мені молоток, якщо він у вас є». Пікнувся на сходинках, тріснув протез. Незнайомий присів на табуретку, зняв протезу, забив у нього кілька цвяшків. Господиня сумними очима стежила за його роботою, уважно придивляючись до стомленого, виснаженого обличчя. «Знаєте що? Нікуди ви не підете. Мене совість загризе. Люди так не роблять». Гість підвівся, зробив кілька кроків до дверей. «Прощавайте». Тут же хата винувата, а не ви. Ось як одержите новий куток, покличете мене на новосілля, а я на своєму протезі такого гопака вам уріжу». Господиня жорно похитала головою. «Ой, не така ви весела людина, не так весело живеться вам. Звідки знаєте? Бачу. Не дуже часто доводиться вам сміятися, а танцювати тим більше. Залишайтеся». Я переночую в сусідки. Ви ж, мабуть, у серйозній справі приїхали? О, справ у мене багато, і всі в театрі. В артисти записатися хочете?» пожартувала господиня. «А, який там з безного артист? Самі ж кажете, що я сумний, нудний і кислий. Оце, бачите, мішок? В ньому машина. Сам придумав і сам зробив. Для театру? Ні, для таких артистів, як я сам. Нового протезу зробив. Бачите, «Який гість до вас прибився аж на трьох ногах?» «Запасна нога? Чи на продаж привезли?» «Так, на продаж. Ідею хочу продати». Ідею ноги, так би мовити». «Кажуть, що ідеями торгувати не гріх, особливо, коли їсти нічого». «П'ятнадцять років мріяв, я і вимріяв у цю ногу, що лежить у мішку. Диво створила фантазія моя. Ви ж, мабуть, не уявляєте, яке це велике щастя – мати сильні здорові ноги, які несуть тебе, куди тобі заманеться, яким за твоєю розумною головою немає спокою. На жаль, це не кожен розуміє. Розуміти починають тоді, коли ніг позбувається. Господиня гірко посміхнулася. Горе всього навчає, але яке це відношення має до театру? О, театр-то зовсім інша річ. Як би вам сказати, щоб ви не дуже сміялися – я п'єсу привіз для театру Довго писав І таки сотворив півмішка мішка паперу приволік Все варіанти та варіанти Прочитав їх один добрий та розумний артист Загорівся, захопився Навіть молодчиною мене назвав І в театрі схопилися за неї обома руками Всім сподобалась П'єса ж про героїв Складна інтрига Купа актуальних ідей Отже, ви ледве не випроводили на вулицю серед ночі майбутнього Шекспіра. Тож тільки подумати, моя п'єса піде в справжньому театрі. Тисячі людей дивуватимуться, радітимуть і плакатимуть разом з моїми героями. Господиня якось недовірливо спитала. І про кого ж то ви написали? Про найчудесніших людей, про льотчиків. лютчиків. От жаль, що сина дома нема. Він вам до ранку спокою не дасть, як прийде. Ото бачите на етажерці книги все про льотчиків та про літаки. Мріє стати льотчиком, про іншу службу й слухати не хоче. То його портрет над ліжком...